Când îți pui sincer și în fața lui Dumnezeu întrebarea ce de făcut, Dumnezeu îți va trimite lumină ca să ajungi la unicul și adevăratul răspuns, voia lui Dumnezeu. Da, voia lui Dumnezeu avem de făcut tot timpul și în orice împrejurare, noi credincioșii lui. Dacă nu avem de plină siguranță care este voia lui Dumnezeu cu privire la un lucru, să nu luăm nicio hotărâre ci să ne rugăm și să așteptăm în liniște și cu răbdare răspunsul lui Dumnezeu. El ni-l va trimite la timpul lui. Negreșit, mulțimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit. Este vorba aici despre mulțimea credincioșilor dintre iudei. Mulțimea credincioșilor dorește să vadă pe un frate, dar felul cum este prezentat fratele poate să o facă numai unul sau doi dintre cei care îl cunosc. Pe baza acestei prezentări poate fi influențată mulțimea în bine sau în rău. Mare grijă la felul cum prezentăm frații ca să nu facem o lucrare vrăjmașă. Împlinește-ți juruința ce-ai făcut lui Dumnezeu ca să nu a dormi credința Ai spus un da, nu-i înapoi nu da, Greu păcătuiești când nu împlinești, Ce-ai făgăduit Domnului slăbit. Ai promis, Și fi că le urmezi, că ți calea lui curată și cu băietul le păstrezi. Da, ai spus un da, înapoi nu da, greu păcătuie. Și ai Domnului Slăvit. Versetul 23 Deci, faceți vom spune noi, avem aici patru bărbați care au făcut o juruință. Nu coborâ în fântână cu frânghi altuia, spune un proverb, pentru că nu știi tăria ei. Dacă se rupe, te prăbușești în adâncul morții. Ieremia 17 cu 5. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor, spune Dumnezeu. Te pricep să gândești cu creierul altuia? Aceasta este isprava miraculoasă pe care ți-o impun aceia care vor să-ți impună dogmatic o gândire, spunea un înțelept. Ascultarea de părinți sau de frați este bună dacă te îndeamnă să asculți de Dumnezeu, altfel este primejdioasă, atât de primejdioasă ca vorbirea diavolului. Mare pericol este pentru mântuire și pentru cunoașterea adevărului când asculți sfatul oamenilor înainte de a cerceta care este voia lui Dumnezeu, înainte de a asculta îndemnul Duhului Sfânt și de cuvântul noului legământ al lui Dumnezeu. Te învârtești în jurul morii, de făină te umpli, spune un proverb persan. Te învârtești în jurul oamenilor și te contopești cu planurile și sfaturile lor, primești în ființa ta felul lor de a fi, începi să gândești ca ei și să lucrezi ca ei. Alt proverb persan glăsuiește, mai bine un dușman decât un prieten cu capul tăiat. Este vorba despre cel care nu gândește, care nu poate gândi. Capul credinciosului este Hristos. Cine nu gândește cum a gândit Hristos și apostolii săi, acela este fără cap. Zice Cartea Sfântă, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, sau orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Nu ne putem închipui că Domnul Iisus Hristos ar fi gândit ca Iacov și ca prezbiterii din Ierusalim ca să trimită pe oamenii la legea lui Moise și astfel să-i scape de suferință, adică de cruce, și să mulțumească pe farisei și cărturari. Cine umblă să facă pe placul oamenilor jertfind adevărul Domnului Iisus Hristos, acela este o pricină de poticnire pentru frați și mâhnire pentru Dumnezeu. Veghere, veghere, veghere, frații mei! Ai promis că părtășie Vei avea cu toți ai săi Și te cu bucurie Legătura cu cei răi Dacă ai spus un da, Înapoi nu da, greu tu păcătuiești, când nu împlinești ce-ai făgăduit Domnului Slăvit. Versetul 24 Iai cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul și astfel vor cunoaște toți că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine și că și tu umbli în tocmai după rânduială și păzești legea. Mari, multe și grele greșeli săvârșesc acei credincioși care nu cunosc de chemarea cerească a Bisericii lui Hristos amestecând o cu Israelul care avea o chemare pământească sau cu interesele pământești ale popoarelor în mijlocul cărora se află ea. Când cerescul cu pământescul sunt amestecate, este o lucrare încâlcită din care câștigă numai satana. Îndemnul lui Iacov prin care căuta să lămurească pe Pavel să împlinească niște ceremonii evreiești, era făcut ca acest mare slujitor al lui Hristos să nu o rupă cu pământul. Slujba lui, a lui Pavel, nu era pământească sau iudaică, de aceea dădea naștere la tot felul de întrebări. Aici vedem lămurit că marea taina a bisericii nu era înțeleasă și din pricina aceasta n-a fost primită de adunarea din Ierusalim. Putem înțelege că Iacov se temea de ceea ce va ieși din propovăduirea Evangheliei lui Pavel printre aceia care erau legați încă de chemarea pământească. Este adevărat că evreii credincioși aveau ceva mai bun decât altarul pământesc, dar încă nu erau gata să primească Evanghelia lui Pavel. Și apoi, inima se lega de gândul că Ierusalimul trebuia să fie vatra luminii și a mărturiei creștine care să-și răspândească razele pretutindeni. Un om al lui Dumnezeu spunea că dacă taina bisericii cu chemarea ei cerească, împărtășită de Pavel la câțiva ar fi fost vestita celor mii de iudei, aceștia n-ar fi primit-o și atunci Ierusalimul, centrul de lumină, ar fi devenit centrul de dezbinare. Mai mult, aceeași pricină care făcuse odinioară pe apostol să vestească taina la un mic număr de credincioși, a putut să-l facă mai târziu să nu se potrivească cu aceea care nu trecuseră dincolo de ordinea pământească a împărăției. Toate simțemintele inimii lui Pavel, ca om și ca iudeu, L-au făcut să aibă răbdare față de Ierusalim și să stea la gânduri când era vorba să răspândească o învățătură care arunca în umbră iudaismul, înălțând gândurile credincioșilor spre cer. El, Pavel, cunoștea bine de șertăciunea curățirilor după lege. În templul din Ierusalim, el nu vedea decât niște umbre a căror realitate este în cer. Inima lui era însă plină de dragoste pentru frații lui care se aflau încă în cultul iudaic. De aceasta pe gânduri dacă să le comunice lumina de plină pe care o primise. Se temea ca nu cumva lumina să orbiască pe cei ce erau obișnuiți cu umbrele zilelor de demult. Dacă aceasta ar fi explicarea purtării lui Pavel, ea ne arată ca pe un om foarte deosebit și ne face să vedem în el două lucruri. Pe de o parte, având simțămintele lui Dumnezeu cu privire la Israel, iar pe de altă parte, având slujba de a împărtăși sfaturile lui Dumnezeu cu privire la biserică. Ca să înțelegem fără greși cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul noului său legământ, trebuie să-l primim așa cum ne-a fost dat de Domnul Iisus Hristos prin Duhul Său cel Sfânt. Când Harul Mântuirii, venit în urma gerfei de pe Golgota, era dat deopotrivă și iudeilor și neamurilor, când în trupul lui Hristos intrau toți prin aceeași ușă care este nașterea din nou. Acolo dispăreau toate deosebirile naționale, religioase și sociale, după cum ne arată colosen 3, 10 cu 11. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință, după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Biserica este alcătuită numai din oameni noi, născuți din nou din sămânța lui Dumnezeu. Ei sunt în Hristos și Hristos este în ei ca domn. Ei, ca și Hristos, capul lor, sunt deasupra legii și afară de legii. Cine interpretează cuvântul noului legământ spre legea lui Moise, spre interese pământești ale unui cult religios sau ale unui popor pământesc sau spre apărarea vreunei fără de legi, acela se face vinovat de cea mai mare crimă. Cuvântul interpret este format din două cuvinte latinești, inter care înseamnă între și pretium care înseamnă preț, adică între preț. Interpreții erau la început niște mijlocitori în operația de vânzare-cumpărare, adică negustori care se târguiau asupra prețului unui lucru. Asupra adevărului cuvântului noului legământ nu trebuie târguială, ci trebuie primit așa cum este lăsat de Duhul Sfânt. Târguiala, interpretarea, scade prețul adevărului. Cu legea și cu fără de legea nu trebuie să te târguiești, ci să întorci spatele și la una și la cealaltă. Lupul nu-i tovarăș oii, spune un proverb. Legea nu poate fi pusă în același jug cu harul, pentru că unul vorbește de frânghie, altul de cer. Decât trădarea adevărului, mai bine despărțirea de prieteni decât părăsirea harului, mai bine pierderea tuturor avantajelor pământești, decât forma evlaviei, mai bine să nu ai nimic. Dacă nu ești o mireasă a lui Hristos, degeaba umbli cu tămâia legii, căci și tămâia poate asfixia. Niciodată o vorbă nu poate înlocui o realitate, spunea Eminescu. Să nu ne temem să ne le pădăm de noi înșine și de tot trecutul nostru și să ne predăm Domnului Iisus Hristos, Harului Său, ca să facem parte din trupul Său, unde nu mai e nici lege, nici fără de lege, așa cum s-a spus. Adevărat, spunea un înțelept, mulți oameni renunță la adevăr, numai pentru că ar trebui să se salte în vârful picioarelor ca să-L vadă. Numai un spirit neliber, spunea Lucian Blaga, poate să aibă teamă de erezie. Zice el mai departe, nimic nu închide drumul cercetărilor ca frica de erezii. Lumina nu se teme niciodată de întuneric. Fiii adevărului nu se tem de rătăciri. Ei sunt ascunși în Hristos și aici nu de rătăcirea. Cu cât adevărul târnă mai greu în balanță, cu atât ridică minciuna mai sus. Apostolul Pavel spusese adevărul și oricât s-ar fi silit oamenii să-l plece minciuna lor se înălța mai sus și era văzută de toți. Dumnezeu le-a arătat că lupta lor a fost sortită în frângerii și astfel vor cunoaște toți că nimic nu este adevărat din ceea ce au auzit despre tine. Din ceea ce facem sau nu facem noi, cunosc semenii noștri poziția noastră lăuntrică, dacă e sau nu un Hristos. Iată un lucru de care trebuie să ținem seamă, ci că și tu umbli întocmai după rânduială și păzești legea. Rânduiala vechiului legământ era legea dată prin Moise, fără să lipsească vreuna din poruncile ei, căci atunci era călcată toată rânduiala. Rânduiala noului legământ, așezată de Dumnezeu între făpturile sale pe pământ, este Fiul Său, Isus Hristos. Matei 17,5 Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, de El și ascultați cu 2,10. Voi aveți totul de plin în El, în Isus, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Cine vrea să fie mântuit și să placă tot timpul lui Dumnezeu, să intre prin credință în Hristos, în trupul său, și să trăiască și El cum a trăit Hristos. Iai cu tine câteva gânduri duhovnicești. Să iei pe toți cu care te întâlnești în locul în care ești tu, e cea din tâi datorie a ta, copila lui Dumnezeu, fratele meu. Domnul te-a așezat în locurile cerești, acolo să-i duci pe frații și semenii tăi. De fapt, fiecare om duce pe aproapele său în locul unde se află el trupește și duhovnicește. Să nu te lași dus de nimeni care se află în altă parte decât cerul, starea de cer. Curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă capul. Aceasta vrea Domnul Isus de la noi, să plângem cu cei ce plâng, să ne pocăim împreună cu cei cu care venim în legătură, căci în felul acesta îi putem aduce pe calea mântuirii. Avem și noi tot timpul nevoie de curățire, deci să ne curățim căci nu ne strică să ne cheltuim pe noi, timpul nostru, înțelepciunea noastră, dragostea și mila noastră, bunurile noastre pământești, ca să ajutăm pe semenii noștri să-și radă capul de toate învățăturile străine de adevărul lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează pe cei care vor auzi aceste cuvinte, ca să aibă parte de Harul Tău acum și în vecii vecilor. Amin. Ai Cerul lui o oții i smeri și te-a prins spre iubirea de cuzori la asfinții. Dacă ai spus un da, înapoi nu da, greu păcătuie.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 Dacă ai ajuns la credință, credința te izbăvește și de lege și de fără de lege. Credința te strămută în împărăția luminii și îți dă sfântă siguranță în adevărul dumnezeiesc. Credința este calea care te duce direct la Domnul Iisus Hristos. Ea nu te oprește la stația poruncilor și faptelor bune ca prin acestea să primești viața veșnică. Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât și le-am scris. De fapt, nu oamenii au hotărât atunci, ci Duhul Sfânt, iar ei au rămas pe hotărârea Duhului Sfânt. Fapte 15, 28 și 29 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoacele sugrumate și de curvie. În original și în alte traduceri, începutul acestui verset sună astfel, Duhul Sfânt și noi am hotărât. Iacov și prezbiterii din adunarea din Ierusalim nu înțelegeau limpe de taina trupului lui Hristos, care, în gândul Domnului Isus era o unitate desăvârșită. Aici sunt topite barierele dintre iudei și neamuri. Cum să fie despărțirea în trup? Adevărul acesta a fost deplin înțeles după dărâmarea Ierusalimului în anul 70.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 Juruința Ce-ai făcut lui Dumnezeu Ca să nu dormi credința Ce te ține treaz mereu Dacă ai spus un nu-i înapoi nu da, greu păcătuiești, când nu împlinești ce-ai făgăduști. dai fi și că-l urmezi, Că ți calea lui curată, Și cuvântul îl păstrezi. Dacă ai spus un da, Înapoi nu da, Greu păcătuiești, Când ai făgăduit Domnului slăvit. Ai promis că părtășie vei via cu toția ai săi și te rupi cu bucurie. Da dinapoi nu da greu păcătu ești din nu împlinești ce ai făcut smerit, și a prin spre iubirea de cuzori la asfinții. Dacă ai spus un da, înapoi nu da, greu păcătuiești, când nu împlinești ce-ai făgăduit Domnului slăbit, Cercetează-ți asfința, calcă peste vechiul eu și împlinește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 love.